Prvo pitanje je bilo. Kaže, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam wa barakatuhu. Kaže, zbog čega se prijevod koji koriste Ešajire, Ešarije, a u kome stoji da nema Boga osim Allah, zbog čega je da, prijevod u stoji da nema Boga, nema drugog Boga osim Allah, sporan. Kaže, zbog čega je, znači, prijevod koji koriste Ešarije, a u kojim stoji da nema drugo boga osim Allaha sporom, kaže u razgovoru sa nekim ljudima sam im skrenuo pažno da između tog prijevoda i ehli sunetskog, da između tog prijevoda i ehli sunetskog ima razlike, ali, oni su, uh, ali su oni rekli da, da je to isto i zaista me uh, interesira zbog čega je ovaj prijevod spora. Da vam malo podarjučuje svako Uh, odgovor što se tiče uh, znači uh, tumačenja i značenja la ilahe illa la. Oko toga postoji uh, znači, sama riječ la ilahe illa la bukvalno znači, znači la znači nema ilahe uh, božanstva Boga illa la osima laha. To je znači uh, doslo, uh, uh, bukvalan doslovan prijevod. Uglavnom on se može te riječi se mogu tumačiti, tumači, tumači se praksi na više načina. Uglavnom, ono što je poznato to su tri načina tumačenja la ilahe illallah. Naravno jedan je ispravan. prvo tumačenje može biti ovo doslovno i bukvalno. Dakle znači, da la ilahe illallah znači nema boga osim Allaha. Ovaj privod nije ispravan. Ovaj prijevod znači nije ispravan iz razloga što on nije tačan. I nije, e, znači prvo nije, nije tačan u stvarnosti niti je to ispravno tumačenje kako je došlo islamu. Zašto? Ja kada kažemo nema Boga osim Allaha e, to u stvarnosti nije tačno. Zašto? Zato što ljudi imaju razno razne bogove. E, ljudima ljudskom rodu, znači kod njih imaju raznorazni bogovi, nekome je bog, nekomu su bogovi e, planete, nekomu su određeni predmeti, e, nekom kipovi, nekom životinje, čak nekom polni organ, ima ljudi koji obožavaju ženski polni organ, e, nekome je e, božanstvo na ovu dobila šeitan, iblis, čak taj pokret ima kod muslimana, u muslimanskih krajima, abedetu šajatin, oni koji obožavaju šeitana, zašto go obožavaju kaže zato što je zato što su on jedini isti Allahu dželle Znaju za Allaha obožava šejtan. Tela nešto da ne govorim tu temu. Naći u stvarnosti postoji e, razno razna božanstva ljudi lju, u koje ljudi vjeruju. I znači prevest la ila ila la nema bogova osim to nije tačno. Znači to stvarnost i ukedzib stvarnost to negira. Utirava ulah Kako da prevesti? E, Ovdje je kako navedeno gore. Ešarije e, e, nisu na, na stavu da kažu e, nema Boga osim Allaha. Nema Allah, ne drugog Boga osim Allaha. On tako ne, ne prevodi la ilaha ila, Ne tumači tako la ilaha. Ešarija, suština ešarijskog i maturidijskog tumačenja la ilaha ilaha je u stvari la haliqa ilaha Nema stvoritelja osim Allaha. Znači je njihova, suština njihovog definisanja lajla hilala, znači nema tvorca, nema stvoritelja koji stvara ovo sve što pošto je, osim Allaha žalšanu. On je jedan jedin, znači jedan jedin koji stvara je Allaha žalšanu. Odlačno preciznije šajere maturidije u stvari, kako oni tumače lajla hilala, kažu lajla hilala znači, kaže Allahu vahidun fidatihi vo fisifatihi vo afalihi. Kaže lajla hilala znači, Allah je jedan u svom biću U svojim sifatima, svojstvima i u svojim dijelima. Preko ove definicije lajla i preko ove definicije, eh, oni su došli sa onim novotarijama koje imaju. I morali su ovako definisati. Svijedno kako prvo je da su definice lajla i ovako, je da prvo došli sa pogrešnim tobađenjem eh, sifata koje su potređene na Koranu i sunnetu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 Nista čim što se opisuju ljudi, pa onda negiraju sve sifate koje su došle da je zadovolja, zadovoljan, da se Alašanu ljuti, da, da se Alašanu raduje. Sve što je došlo opisano Alašanu, da ima tje osobine, kažu to ne može Alašanu, zato što to liči i njegove stvorenje. Stvorenje, su, stvorenje su takva. Ljutnja kaže, zašto? Alašan ne može biti to na se ljuti. Kad da Allah šanu za sebe da je, je uh, radiv Allah, Allah šanu se razljutio, rasrdio na njih, ne znači daš se rasu, rasrdio, jer to ne priliči kada je Allah šanu. Nego što to znači? To znači da on će njih kazniti. I rada tu, a zabihim. Da želi da ih kazni. A se tako izrazio. A negiraju svojstvo da je Allah šanu ljut, Da se ga razljuti. Što kaže, jer ljutnja da bi se desila, mora se pokrenuti u čovječijem organizmu. Krp. Mora se čovjek zacrveniti. Mora se, znači, ono što se dešava promjena, fizička promjena u čovjeku, a to kaže, a to je, to je prozor koje je ljudnju. A kaže, to se ne može prepisati lođe žalno. I tako da ne ulažimo u detalje kako to ne U glavnom sa ovom definicijom, lajda hilala, odnosno kaže, Allah je jedan u svom viču, svojim sifatima, u svojim uh, dijelima radnja, oni u stvari negire sifate otvrđene u Kur'an i sunetu. I to je tema za sebi duga. Načito je, znači tumačenje šarija je stvari. La znači la khaliqu nema stvoritelja osim Allaha. I drugi detalji tumačenja la ilahe ilah, kodni, Allah je kaže jedan u svom biđu, u svojim osobinama i u svojim djelima. E naravno sada ova nakonovi svega što smo spomeli, znači. e, obavezno treba spomenti ispravno tumačenje koje upravo ono treba biti poznato svakom muslimanu. Da la ilaha ila la, kod ahli sunneva od džemaa znači la ma'bude bi haqim ila Allah. Nema božanstva bi haqim ono koje zaslužuje da bude božanstvo, da se obožava osim Allaha. Nači ovo je takdir za unese bi haqim. Nema božanstva nema Boga koji zaslužuje da bude obožavan osim Allaha. Jer u stvarno spustuje raznorazni bogovi. Ali ono koji zaslužuje da bude obožavan to je Allah dželšanu. Nadam se da, da je odgovor zadovoljio ono, ono što je sa njim pitanom. Sljedeće pitanje, drugo pitanje, e, kaže... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alaikum salam wa rahmatullahi wa kaže... Od mnogih daija koji su učili pred šehovima sam čuo da je moguće promijeniti nijet u toku namaza. Pomalo me izbuno to danje pa bih volio da ukratko je to tačno pojasniti kako je to moguće. Jer su ta braćana voda dva od tri e, slučaja kada je dozvoljeno, a kada je zabranjeno e, mijenjati nijet. Da vam Allah voda svako dozvoljeno. E, Odgovor na ovo pitanje, e, možda će neko ispati skomplikovano, malo detaljnije, jel? Zavisi od stanja, imaju stanja u kojima nije ispravno promijeniti nijet, a ima stanje u kojem je dozvoljeno. I zavisi e, na koji na vrstu nijeta se misli. Šta misli, da se e, zanijeti, znači imaju e, različite, sta, prvo stanje, znači e, e, glupa stanja. E, kada se e, zanijeti jedan određeni namaz, pa se zanijeti onda stanji drugi. To je vezano za, za promjenu nijeta za namaz. A imamo drugu vrstu promjenu nijeta, a to je e, promjena nijeta u tome e, za kim se klanja. Da li se klanja kao muktedija ili kao imam? ili kao, e, e, kao munferin. Znači, da li klavanja kao imam predvodi ljude, kao muktedija koji klanja za imamo, ili kao sam za sebe da klanja. Znači, ovo su dvije, ra, dvije rašte, skupine promjene nije da. Da ne bi ulazi u detalje, jel, sa dokazima, jer to to bi to predavanje samo za sebe. E, da odmah navedem, jel, ono, ono završeno, uglavnom, o, znači, iako ima razilažen, po ovom pitanju, ono, ono nije jako slaboje. Uh, u svakom slučaju uh, ovo što ću navesti od prilike, o, pogotovo ovaj prvi dio o, navodi ga šehi uh, i mnogi drugi učenjaci on naravno nije to on došao s tim nego uzva drugi učenjaka kada ne se pozna to mišljenje stav u stvari da imaju dvije situacije dvije situacije u kojima nije ispravno promijen nit. koje je prva situacija kaže uh, da se promijeni nit, Iz moajjena ila moajjena. Iz određenog namaza u određeni namaz. Što je znači određen? Znači konkretno jedan određen namaz zanijetio, pa da onda promijedi e, nijet u drugi konkreta namaz. Takav e, taka nijet neisprav. Na većom primjeru. Druga vrsta koja je neispravna je to da se promijeni e, nijet iz iz e, mutlaha namaza, znači e, iz nafile. Zanijeti se na fila, bilo kakva na fila. Ništa određeno. Klanja na filu. I da uh, iz te nafile promijeni nijet u toku namaz. Ovdje govorimo, znači promijeni nijeta u toku namaz. Bada je takviratelj hram. Naglo što je donio takviratelj hram. Da promijeni nijet, znači ovaj drugi slučaj. Znači zaniti na filu, pa da je onda na, u toku na fili promijeni nijet u određen konkreta namaz. Bilo sunet, bilo farc. I ovo nije ispravno. To je drugi slučaj. A imamo, navješemo treći slučaj. Navješemo treći slučaj kada je ispravno, a to je promjena. Da se zanijeti određeni namaz, poput toga da se zanijeti klanjanje farz namaza ili suneta, određeno suneta, e, e, na primjer e, poslije akšama suneta, prije podne namaza i tako dalje, znači potvrđeno suneta da se promijeni nijet u nafilu, opći namaz, bilo koju nafilu. To je ispravno, to je jedino ispravno. A ova dva prva slučaja je ne neispravno. Zašto? Naš prvi primjer. Znači, kada se mijenja nijet, znači, ušlo se u namaz, počeo se klanjati. I počeo se klanjati, na primjer, klanja, e, klanja namaz, e, na primjer, klanja da nijetio je podne namaza. I u toku klanjanja podne namaza, primjera radi, e, sjetio se da nije klanjao sabah. I u toku namaza promijeni nijet da je to u stvari sabah namaz. Ova kva promjena je neko namaz, neispravanom je niti je klanjio time sabah, niti je klanjio, znači, time sabah, nije ga naklanjao, niti je klanjao time podni namaz. Zašto, zašto nije klanjao, zašto neispravno o, da je podni? Znači, zato što je završao dva rekrata, tamo onda je iznači četiri, znači što je promijenio nije. A drugo, zašto nije neispravan sabah namaz? Zato što nije počeo namaz, namaz je ispravljan, se računa namaz, se računa od tekvira do teslima izgovaranje Allahu Ekber i završavanje sa selamom. Prije toga mora ima čovjek nijed za namaz. A on nije donio nijed za farz namaz. Na tome nijemo ispravno ni jedan, ni drugi namaz od ta dva. Drugi primjer. Znači, kad čovjek danije ti određen, konkretan namaz, u toku namaza da, da, da promijen nijed u drugi određen, konkretan namaz misli se na farzili sunet, određeni, potvrđeni sunet. Nije ispravo ni jedan, drugi namaz. Kako da završiti? Drugi primar kada mi ispravam drugi slučaj kada zanijeti na filu zanijeti na filu i izna, u toku tkanja na fili hoće da promijeni nijet u farz ili sunet potvrđeni neispravna zašto zato što nije znači nije imao niyeta počejek pri tek bira znači nijemo ispravna taj drugi namalski zanijeti koji, je koji je promijenio niti po ispravan ovaj prvi odnosno neki džansi će skazi je li ispravan brojimo se na fila. A ne brojimo se od u od to što je promijenio nijet. Jedno, kaže, jedno, i, jedno i drugo nisprano, drugi nisprano, ja, samo ne, neisprano mu je u što je promijenio nijet. Ja ne znam koliko me možete pratiti i koliko razumijete, ali ovako o, pitanje bilo tako. E, što se tiče trećeg slučaja, treći slučaj je znači da promijeni nijet iz određenog namaza u na filu. Zanijetio je da klanja e, e, i kindiju namazu. I u toku namaza Prina radi sam za sebe klanja kod kuće, sjetio se da mora, ima određen dogovor, ter, termin, da mora radi ja Prina, da mora da ode da požuri, da nema vremena da klanja to. I promijeni nije tu toku namaza u nafilu. I klanja dva ili četiri kafa svejedno. U nafilu opciju. Ovaj slučaj promine nije isprava. Znači, za, zanijeti određeni namaz, konkretan, znači farz ili potvrđeni sunet i u toku namaza promijeni nijet u opću na filu. Na filu bilo kako. Tomo je ispravno, naravno vađu mu je, poslije da klanja, ako pitanju kao što je primjeri da poslije u toku vremena Kindije, klanja Kindiju na drugom mjestu kad stigne gdje hoće. Nači ovo je jedini slučaj, po ispravnu stavu čenjaka inšala, jedini slučaj kad je dozvoljeno ispravno promijeniti nijet u toku namaza to je što stiže mijenjanja niyeta iz namaza u drugi namaz i drugi jednoj vrste namaza u drugi vrsti namaza a što se tiče ne znam, da za daljina potrebe da se da se još jednom ponovi ovaj slučaj ovo znači imamo prvi slučaj znači da se zanijeti konkreta namaz na primjer podni namaz fars i u toku faza promijeni se niyet uklanjanje pa Jaci namaza koji je zaboravio klanjati. Primjer radi. Sjetuju se u toku namaza da je zaboravio Jaciju klanjati. I promijeni nijet da naklanjava Jaciju. Ne ispravan mu je ni, e, znači ne ispravan mu je i jedan i drugi namaz. Prvi je znači batil, a drugi ga uloše nije počeo iz početka. Drugi slučaj da zanijeti na filu zanijeti opću na filu Iz te opće nafile u toku namaza promijeni nijet u farz namaz ili znači ovdje šta je neispravno? Neispravan mu je onaj promijenjen nijet što je promijenio namaz u koji je određen promijenio. On je neispravan. A po ispravnom stavu ostajemo znači ona nafila ima nagradu za nju. To su ova dva slučaje gdje nije ispravno znači mijenjat nijet. Treći slučaj kada je ispravno kada se zanijeti konkretan namaz konkretan namaz, spart ili, ili potvrđeni sunet i u toku namaza se promijen nijet uopću na filu. Ispravan, mo, ispravan mo je promjena nijeta. To što se tiče promjena nijeta iz namaza, jedne vrste namaza drugo vrste namaza. A što se tiče e, promjene e, nijeta u toku, toga, da, li klanja, da, a, da li se klanja kao imam ili klanja kao muktedija ili klanja sam zasrednu munferit e, tu je ispravno e, sljedeći da je dozvoljeno klanjaču da promijeni nijet. E, na primjer, počeo je da klanja kao muktedija. Počeo je da klanja kao muktedija. Zakasnio na dva rekata. Kad je završio imam, on se digo i još doklanjava dva rekata. Znači, ušao je u namaz kao muktedija, zanijetio muktedija. A poslije se njemu, kad je ustao onda doklanja dva rekata, priključinu se neki drugi čovjek Klanja uz u džematu. iz više ljudi. Dadno mu znak, rirnu ga i klanjaju za njim u džematu. Ispravno je njemu da, da automatski bude imam i da se promijeni nijet u imama. Zato imamo dokaz da ne I suneta. Takođe ako je klanio sam za sebe, da je počeo klanjati na filu neku. Dva rekata, suneta, ili tehijet u A ima ljudi koji nis klanjaju tvarz i dođu za njim, I dadno znak. Ili sanji dogovori, gdje ti klanja je sunet. Ili te je to nešit, a mi ćemo za te bonfarz. Znači, znači, u toku namaza, znači, on je počeo kao sam da klanja. I on je mu znak, znači počeo da klanja na ti u sam. Dadno znak i on promijeni nitu imama i on njima bude imam. Ispravno i to. Ima dokaz za to u hadisu i rodosoljnom. I obrnu to. Ispravno da čovjek koji, koji pođe da klanja kao uh, muktedija, klanja u džematu za džematom i da završi sam za sebe. Oni, uh, oni klanjaju džematom, a onda se on izbori klanja sam za sebe i to je došlo u redosom hadisu u Buhari. Za čovjeka koji je klanjao za muaz i bin džabelom. U svakom slučaju, znači sve, uh, znači ovej znači ovej kombinacije koje se navajao ovde po, po pitanju muktedije i mama i ono koje klanja sam za sebe Naći pretvaranje nije ta u ovo u ovo ovaj namaz sve došao je redocen na hadisima da je to ispravno mada unutar mezheba sa četiri mezheba ima veliko razilaženje oko toga Helen ise am e, normalno namaj ibret u onom što je došlo vjerodostojnim hadisima e, sljedeće pitanje da se da je ovo jel jest je, je, je tema suhoparna i ne navodi konkretni dokaze ako mi navodi dokaze što što spomeno uzeo bi mnogo prostora i bilo bi dovoljno za večerašnje obraćanje sljedeće pitanje treće pitanje E, kaže nakon od Ivana, samo kaže dali Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem trovanja kada mu je jevrej kadalo zatrovano meso. Kako se to navodi u hadisu? Ja sam na jednom sajtu to što to utvrđeno. Da, da Allah podari svako dobro. Amin. E, odgovor e, ovaj događaj je, da je poslanik sallallahu selam da mu je ponuđeno da jede zatrovano. Ovo je prenešen u Buhari i Muslim, znači mutafeh ali je divno što e znači nema sumnje da se to desilo. Odnosno čemu se radi? U hadisu danas radijalahu anhu e, on kaže da je židovkinja na Hajberu donijela lahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zatrovanu ovcu da jede iz nje, da jede od nje. Pa Payu je upitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači razgirava ajeta, a ovo što mu tefeka bih njega spominjen. Pa upitao o njoj da li je šta stavila u da li je šta stavila u ovcu bilo mu je sumnivo odnosno u drugim rivatima došlo da je bio obavije šten, da je bio obavije šten od komada mesa kojeg je trebao da jede da je zatrovano pa je nju pitao pa ona potvrdila pa je pitao šta te na to nazira što si htjela tu radiš kaže htjela sam da te ubijem Htjela sam da te ubijem. U rivajetima mimo Buhari muslima je došlo, jel, kaže, a, htjela je da vidi u stvari, htjela je da vidi, a, mimo ovo hadisa Muhtefah Alihi, kaže, htjela sam da vidim, kaže, jesu ti stvarno Allahu poslanik, jer vjesnik, salallahu alaihi wa sram, paže, jer ako nisi, i ubijete te svakako da se kutaršimo tebe. A ako jesi, neće ti ovo našteti ti. Pa je Allahu poslanik, salallahu alaihi wa sram, rekao, ma kane Allahu, li je seli pa, taki ali je taki da učeli taki ala gal ni ala nije do, uh, nije dozvolio da ti to omogući da da ga ubije znači uh, pa je upitan jel pa je upitan kaže od uh, ashaba kaže dali da je ubijemo pa je on odgovorio ne ovaj hadisacija butefali ovaj je teraz neki nešto dodao naš našo drugim rivajatima. hele neysa uh, ono š, uh, e podatno pitanje. Postavlja o pitanje, znači, o pitanju, znači e, da li je Allahov poslanik sallallahu da li je umro od posljedice trovanja? Znači došlo je u hadisima da je on počeo da jede i da su jeli, neki da su da su jeli. Da su pojeli dosta i da su završili cijelom i tako dalje, znači e, s mnogim rijetima. E, osim onda kada se kada se Ono što e, e komplet odgovore na ono što se pita upita, pita pi je umro od posljedice trovanja. E, navodi e, Ibn al-Qayyim u svojoj knji knjizi, poznatoj knjizi e, jednog jednoj od knjiga o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Zadul Ma'ad, koja je prevedena kod nas, u njoj navodi ovaj slučaj. Navodi ovaj slučaj i navodi hadis koji govori o ovoj temi. A u stvari taj hadis vodi ga Abu Davud e diria que a baiha que o delailo anbuwa é budal do som, não é no e da reg regiu delailo anbuwa e reisamio mesma az-waid, tá qual. O tom hadisu é doçlo, da Odaiše radiyallahu anha. Da Yahya ibn Usaman sallallahu alaihi wasallam recaou, caži Kaže, neprestano sam osjećao od, od zalogaja kojeg sam pojel od ovci na dan hajdera, misli sam zatrovan u ovcu, jel? Kaže, sve do ovo, sve do, kaže, sve do njih, kaže, uticalo na, na, na žile, na žile, da presjećemo žile koje je, znači, žile one koje je, koji je artviri, u stvari, koji ulazi, jel, u srce da su one uticale na njega. Pa onda navodi Ibn Kain nakon ovoga, nakon ovoga Ibn Kain, znači u knjizi Zadul Nad, naudi kaže to je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem shahidan Ibn Ukba. Kaže Allahu ta'ala sallallahu alejhi ve sellem Umro kao shahid. Ovo kaže ovo je rekao kaže Musa Ibn Ukba. Učeniaci. Odnosno, a što se tiče ovog ovog ovog hadisa znači u kojim poslanik s.a. obavještava, u kojim obavijesio, znači, a išu radi Allaho Anha, i naravno, isto također u ovom hadisu je došlo, da je nakon što je jeo zakrovanu ovcu na Hajberu, da je prošlo tri godine. Da je prošlo tri godine, nakon toga, da je prošlo tri godine, pa i nakon tri godine poslanik s.a.a. preselio, umro. Ovaj hadis, znači, koji sam navio ovaj danji hadis, gdje poslanik sam kaže da je, da je znači, onaj zalog koji poveda uticao na njeg, tako da ga da, da je uticao na, na prijekid uh, rada, uh, odnosno uh, krvi koja prelazi njegovim arterijama kod srca. Ovaj hadis uh, oko njegove vjerodostavnosti ima razilaženja. Uh, inače, šeh Albani ga je ocijenio vjerodostavnim. Hezemi je ocijenio ga dobrim, dok neki drugi učenjaci ovi učeničaci da, da, da je upita njegov cenet da je upita njegov senep. Euh danas sad možemo detalje o toga važno razilažo toka od poverdosnosti uopšte ovog je što je prenašeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ono što nas interesuje, znači ono što je što je problem što se može problem u problemu razumijevanja ovog shvatiti, to je u stvari da li se E, da li se ovaj... Naravno, sada ne spominjamo to, jel... Dvije učenjaka kaže, Allaho poslanik, sallallahu alimha sallam, je e, spojio između tri stvari. E, tri e, velike stvari. Prvo što je e, sastojio između vjerovijesništva i poslanstva, i kao umroj, kao šehid. Drugi učenjaci kažu, ne. Ovaj kad radi, nije vjerovost, a ne privata, u stvari, najveći stepen je to što je bio poslanik i vjerovijesnik, jel... I da poslanstva nema većih stepena. I jedan u je se, ugl prihvatanje ovog, se vraća na to na ocjenu ovog hadisa s jedne strane, a sa druge strane problem ovog hadisa je u tome što je on, on po nekim učenjatima, oprećan Kur'anskom ajetu. Oprećan je Kur'anskom ajetu u kojem uzvišeni kaže, mine nas. Allah želešanuhu te čuva od ljudi. I onda na osnovu ovog Ta, ta, e, privirne kolizije između ovog hadisa Naši privirne kolizije između ovog hadisa i ajeta e, došlo je do toga, jel e, da li je moguće napraviti spoj između ovog ili, ili, ili uzmao da je naravno ono što došlo u ajetu da je jasno kodan a da se odbacuje ovo što došlo u hadisu ne privata jer ima slavost u njemu i dovoljno puće na slabo samo to što da je, da je oprično hadisu. Hele, mnogi učenjaci idu na to da uopšte ovaj hadis nije opričan, na ima da je vredostan, da nije opričan, a je tu. Kojem a u kojem uzvišeni kažu surima ajde, kaže Ja ejuhar rasudu belir ma unzile ilike mir rabdik. O poslaniće, prenesi ono što ti je objavljeno tvoga gospodara, وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ Ako to ne urodiš, nisi dostario poslanstvo, svoje poslanstvo. وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَنْ نَاسِ Allah tečuva od ljudi. إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِ Allah če anu neče uputiti narod kiafirski neviernički. Hele neyse. Znači ovde ovo وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِن Znači, razumijevanje toga znači, da mu ljudi, da, e, da ljudi ne mogu naštetiti postanikim Salonasena, i ono što je poznao, sredstvo hadisma, da je nakon objavio ovog, ajetu, ovog ajeta, postanik Salonasena rekao, ashaba, nemojte me više od današnju čuvati, man, ne treba lični zaštitnik, ne treba me niko čuvati. A prije toga je poznati su ashabi, bilo kao što pronosti, znači to, idun hain, u zadu na prenosi koji ashabi su stvari bili, čuvari Allahovog poslanika sallallahu, ali nisam po imeničnom, po imenima nabri. Nakon ovog ajeta, kao kaže sam Ibnu Kajim, Ibnu Kajim kaže, je poslanik sam sam rekao, ne, ne trebate više čuvati. Allah je šandova na kojima čuva. E, odnosno, e, ispravno je što se tiče, e, malo prije nisam je što se tiče znači, ovaj, e, ovog poslanika, e, Odajiš je Radiala Hana što prenosimo da je, je, je, je, je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njeo rekao kada je bio bolestan znači u smrtnoj bolesti da je rekao na Hadisu da je rekao da osjećaj je odhrani koji jeo kod kod otrovanu ovcu je da da osjećaj toga i da je to uticalo na, na taj otrov uticao na njega da, da, da, da, da, da ga još je da ga dodao smrt jel, Tu navodi također Buhari u svom, sa, u svom saijiju, ali ne kao hadis sa senedom, nego takozvani hadis je ta lijek. Odnosno, bez seneda. Samo navodi, kaže kale ajše tu, kale ta ajše tu. Oda iša. A hadis, o, osnov hadisa je kod Ebu Dauda i kod Reheke od Elajlu Nubube znači sa senedom lancem penoslata. Znači, Ovdje ostaje pitanje da li ima kolizije da li ima kolizije između između ovog hadisa između ovog hadisa i, i, i ajeta e, ispravno je inšala znači tema je ovo da se druga može samo predavni o tome držati ispravno inšala da nema kolizije između ovog dvoga ako uzmemo da je hadis da je ovaj hadis vjerodostojan mnogi su ocijeni takvi e, kako nema kolizije Neema sa te strane što u stvari što u stvari e, značenje ajeta Allahu jasimu minan nas Allah će te čuva od ljudi da to ne znači da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće zaštititi nikakav belaj i e, nikakav belaj na duňaluku U toku njegove mislije, njegove rade, u toku njegove davije. Odnosno, kao što prenosi mnogi učenjaci, da ne navodimo, jel? Čak i učenjaci u tefsirima, i učenjaci u komentarima hadisa, prenose, znači, sve ono što se desilo poslaniku, salallahu alaihi vselem, poput toga, jel? da je bio, da mu je bila ozlijeđena glava na uhodu da, da, da je bio opsihran i da mu je zato su bili slomljeni zubi i u bitkama odnosno mnogi druge stvari koje glava zadeslo i mnoge druge stvari da navodimo redom znači sve ono što je to dešavalo a u stvari ajto se to ne negira ajto se to ne negira Znači Allah Đelešanovi kaže, odnosno značenja je aeta, u stvari da je Allah Đelešanovu sačuvan znači, od toga da bude odveden prije svega u dalale, da skreni, da nedostavi, da nedostavi objavu. A sa druge strane sačuvan je od ljudi znači, da ga oni sprijeće u toj dostavi objavi, u smislu sprijećaju ga sa, sa, sa obisom i er znači kada ga ubila ubili prinos što je dostavio Risal. On prinos je dostavio objavu Kur'ana i odnosno tumačenje islama. Tako jedan ta ste strane eh do drugog učeniaci kažu jednu stvar i ovaj ovaj otrov koji je u stvari koji je došlo u kojem došao hadis o djelovanju. A taj otrov stvar jeste mlađiza u te da nije inače otrov djeluje odma Kada čovjeka kad neko kad se neko otruje, otrov djeluje odmah, ne ne može proći 3 godine nakon otrova pa da djeluje. Nego moadžiza, kako kaže, uh, imam nevred, jel? Moadžiza u ovom hadisu i jest u tome što otrov nije djelao odmah. Nego prošlo tri godine, kada je lahoposlanik sam završio sa objavom, dostavio risalu, dostavi objavu, da je tek onda uticao na njeg taj otrov. Dok drugi učenjanski kaže, jel? U tom i jest, kaže, jel? Uh, problem, je Kako će otrov djelao kako tri godine? Pa negira gira uopšte sam hadis i tako dalje. Hele, ne i se, uh, inšala, ispravno je to, jel? Da Allahu poksanih salatun, znači, e, kad se kaže Allahu yahsimuk ja minan nas, e, da to ne znači da neće ga zades neki musibet na dunjalu ku. Da ga neće zades neki nikad u na dunjalu jer u stvari njemu se dešavati razno razni musibeti. Koje sam malo pri spomenu neki, evo. <coughs> Tako znači Da, o, znači, da da da apsolutno nema kodizije između ajeta niti ovog hadisa ako uzmemo da je on dio rodostra. U glavnom u glavnom je onog što se moglo reći o toj temi, jedino što se moglo je da navedem sve detaljno koje, šta je učenjak, koji šta jučanja koji rekao razumijevanje o, o između ovog hadisa, spojeznog hadisa i ajeta tako dalje, a to bi nam uzelo puno vremena i to se stvarno moglo o tome, o tome samo bi se moglo jel, do što prodavanja a što nije cilj je na odgovaranja na ovakav način. Pa tako i nadam se da je, da je se razumio odgovor, ono najbitnije što se pita iz ovog jel, odnosno, e, ovde je odnosno uh ovdje u pitanju došlo u stvar da, da da brat kaže el, kaže jel, ja sam na jednom sajtu pročitao tu tvrdnju, pa mi tu tvrdnja, to se vraća na hadis, hadiskoj prijednji da dao du svoj sunenno e, i da je kulo da i hadis znači, koji su mnogi učeni smatraju vrijednostnim i koji se spominju ciri. Nač se na njim. Ono već, e, problem samo nastavio sa te strane da li, da li je ovaj adis kontradiktoran, da li je opriječan a je tu. Da li ovom a je tu, a, je ajetu, a smo već govorili. Inša. Tako da možemo preći inšala e, na sljedeće pitanje i ozordanje. Samo da provjerim, nadam se da, da se dobro čuje da možemo nastaviti. E, sljedeće pitanje kaže Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh alaikum selam, interesuje me kada će da se prevaziđu razlike između daija. Zašto se razilazi kada smo svi na istom slijedimo Kur'an i Sunet. Odgovor na ovo, da ne bi ja plahu duri oko ovog, najbolje je da onaj koji pita, a i ono ko baš interesuje, što se daji razilazi i u čemu se Ima smisla da razilaze u čemu Nema smisla da razilaze bez odga što se pozivaju na Kur'an sunnet I ne samo naše daje Da se pozivaju na Kur'an sunnet, Sunet Nego se i suhje pozivaju na sunnet, Šije se pozivaju na Kur'an i sunnet. Nema sekte u islamu da se ne poziva na Kur'an i sunnet Nego pitanje samo u tome Kako se tumači taj Kur'an i Sunet Pristup tumačenju Kur'ane Suneta glavnom uh, odvor na ovo Pošto sam ja uh, već ranije davno Upitan uh, nešto, Pitanje slično ovom pa sam odgovorio činim se da ima predavanje na višoj strani na YouTube-ima predavanje e, e, razilaženje daja pod naslov razilaženje daja koji detalje obrađuje ovo pitanje uglavnom razime ovoga je ovdje da se kaže je da ima šeri, pitanja u, u šerijatu oko koji je nemino da se razije daja da kaže neminValue iz iz toga iz razloga što se određeni šerijalski tekstovi mogu razumijeti na različit način. To je jedna stvar. Druga stvar, na znači, koja konkretan da se da se nekom sve se snimi utame, da, da se kaže jel a, svima su poznati četvorca i mama Ebu Ebuhanif, Malih šafija i Ahmed. Da ne govorimo drugim drugjem od četiri koji su u njihovo vrijeme. Na dogodnospomenu dubljem od što u njihovo vrijeme. A poznato je i to da su se učitelji četiri mezeba. Skoro u 70% ili 80% naselja razišli. Ima ruske stavove E povoda pa se je posle pitanje a ako su imali ova četvora imala ma prostora da se razidu a razišli se A su izuzetno učeniji od današnjih dajja naš. Do više ispoznala Kur'an sunet. I vraćao se na Kur'an sunet, ali su se različni u razumijevanju određenih pitanja. Mnogi pitanja, većine pitanja i svijetka. Različni se. Ako su oni imali povod se razliđu i imali su povod se razliđu, znači ovo se vraća na, na, na, na pitanje razlozi zbog koje su učenjaci različni u kojima su napisane mnogi knjige napisane tu temu. Uglavnom mnogim stvarca ovo što su spomenuti, sve su spomenuti u uvnom predavanju. Znači, spomenuti do, baš i ošto govorim, znači, ako su i mama, koji su nema, sumljivo učeni u današnji daja, imali loširine u tome da se razliđu i različili su se, što je činjenica, kako se neće da naše daje, koji imaju manje znanja, koji imaju više povoda da se razliđu, kako se neće razliđe. Odnosno, treba shvatiti jednu stvar. Da, u razilaženje, da razilaženje da razilazenje učenjaka odrim se da sasvim priroda sasvim normalno neko njih, jedna je istina neko od njih potrefio neko je promašio. slijedi se ono zašto što imaju dokazi za koga nema dileme u tom predavanju navio sam i razlog zašto se učenjaci inače razilaze o tome za napisane knjige onda se posle navio razlog zašto bi se današnje daje imale razloga razlici I, I tu je vrlo bitno da se čuje, i, odnosno e, da se stavi do znanja. Šta to znači? Znači da daje današnije, mnogi od njih su učeni na različitim mjestima, u različitim državama, na različitim fakultetima, e, znači same različitim fakultetima, a ne, ne daju isto znanje e, svi ti fakulteti, neki su jači, Ne, ne, ne, nekima, se, e, nekima se bolje, konkretnije, e, dosljednije, preciznije uči, a na nekima se nauči. Sa druge strane, nisu, e, nisu sve dalje isto po pitanju njihove ozbijenosti njihovo u pitanju traženja znanja. Znači, da, da, su, da su uložili mnogo truda, nisu svi da, u tom sticanju znanja, iščitavanju knjiga dodatnog, Nisu da, i pitan, da su se daje, potom pitanje da su svi učili sjebnih kod šehova i učili kod šehova. Neki su učili, neki nisu neki su, neki su, kod mnogo šehova, neki kod malo šehova. I tako dalje. Neki su dobro učili u toku škole, neki su slabije učili. Ona koja je slabije učila, normalno najmanje je stekao znanja. I tako dalje. Znači, neko, je, neko, je, neko je specializirao se u akidi, neko je specializirao se u hadisu, neko u fiku, a neko u svetrome ili, ili, ili u, svi, u većini oblasti. Sve to utiče, naravno, da se, da se daje razliđu podređenim pitanjima. E, I još jedna, još dodata stvar, da se, ra, da se daje razliđu i po prirodi, po temperamentu. Određen daja naginje, naginje, recimo, žestokim, znam, gdje god je žestokom mišljenjem, naginje je to po prirodi. Dok drugi je naginje uvijek gdje ima o, gdje ima neko slabije mišljenje odgovara ljudima. I, i to, znači, čije to, to odgovara temperamentu i prirodi čovjeka? Znači, neko je blag, neko je žestok po prirodi temperamentu i to utiče na njegovo izlaganje na sela. E, neki daja je precizan do posljedan detalja, ne straži e, pitanje detalja, u detalje koje šta rekao, kako rekao i ima dovoljno znanja da može doći da istra stran mišljenje osnov dokaza. Dok drugi daja nema takvu spremnost, niti to naučio, nego je naučio samo da prenese od nekog. Rekao je Bimbaz, rekao je Sinin, rekao je ovaj, rekao je ona, ne zna dalji ili ti ima vremena lice time bavi da dalje istraži, ko je šta rekao, da sakupi mišljenja učinjaka i tako dalje. Ima snage da razabere šta je istina od toga. Znači sve to utiče sad taj kompletat ta, taj zbir utiče na to da danas imamo pričati da jedan da ja je priča ovo, jedan ono, da jedan znači ima jači argumente, drugi ima slabije, da jedan dođe s drugim stavom, sa, jedan sa trećim stavom itd. i tako dalje. i e, ono što je bitno Ona najpitanja stvar na kraju ovog u tome da, da neko od nas kaže pa dobro, koga će onda slijetiti. Mi imamo ti neki 20 setak da ja, primjer. I, e, I ako tih 20 setak da ja, po jednom pitanju kažu tri četiri mišljenja, onda se zaista postavlja dilema šta će jedan obječan brat ili sestra, koga će od njih slijetiti, koga uzeti. E, I po tom pitanju, što to je pitanje posebno za sebe, kada sučenjavci su razviju određene pitanje, koliko se slijedi e, ispravno inšala, a da se slijedi onaj učenjak kod određenog brata i sestre koji je pouzdani učenik kod njega u čije znanje ima više povjerenja znači određen brat i sestra kad određenog daju ima više povjerenja u njegovo znanje, njegovo izlaganje, njegovu preciznost, pedantnost i tako dalje znači ima povjerenja u to on onda ispravnije da treba njega slijediti a ne da slijedi od njega koji staleko stavlja odovara njegovom nefsu njegovim strastima. U određenom meseli odgovaramo da slijedi onog daju, jer on žestok. Odgovaramo to u da bude žestok. U drugom pitanju, jer njemu odgovaramo zbog njegovih života i prije kada bude blaža, blaža mesela, blaži odgovor, pa slijedi onda od drugog daju. Ima ovaj rekla, to je slijedi nje strasti. Znači, ispravno je da se slijedi određen daje onaj daje u čije znanje se ima najviše, najviše podjerenja i koji zaista dođe sa dokazima, sa jakim argumentima, koji, koji, koji je teško odbiti Helen Neyser, uglavnom, uh, znači, koga intišću detalje, ovoga, znači, može naći, uh, može postati predavanje, razilaženje dalji, ja. Razilaženje dalji, znači, mo može naći na Youtube, može naći određenje strancama, i tako dalje. Uh, Helen Neyser, uh, uh, što se tiče sljedećeg pitanja, to je peto pitanje po rijedu, uh, kaže, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Uh, da li su roditelji poslanika, salavahu alaihi wa sallam, preselili kao mu'mini? Odgovor na ovo pitanje, E, odgovor na ovo pitanje u stvari je odgovor ono što je došlo <coughs> u vjerodostojnim hadisima. Naime, što se tiče e, Allah, e, oca Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Abdullaha, sam poslanik sallallahu alaihi wa sallam za njeg rekao u vjerodostojnom hadisu, kada ga jedan od ashaba pitao, kaže, gdje je moj otac, gdje je moj zvršio otac? Kaže: "Abu e ke fina, tvoj otac u vatri." Ja znači pa možeš li završio vatri? pa je, pa je se videlo na tom čovjeku da je to da je ga pogodilo, da mu bilo teško. Pa amo je onda postanik sam to rekao, kaže: "Imne. Imne abi e wa abak fi nar. I tvoj inne, i moj otac, i tvoj otac u vatri." Hadis je vjerodostojan. Bilješ ga muslim znači nima sumniju njegov vredošovan, znači i ti, ti imena si Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam obavijestio da je njegov otac da je u vatre, da je završio kao nemuslima, odnosno kao mušnik, u stvari njega nije dostikao islam, ja. To je što stiče njegovog oca. A što stiče njegove majke, također biljež muslim u svom, u svom sahihu, da je Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, kaže, tražio sam dozvolu. I stražio sam dozvolu od uh, moga gospodara de šanu kaže da obi žen, uh, tražio sam dozvolu u, u dvije stvari, jedan mesi između, ostalog tražio je uh, uh, da traži uh, isti kvar, da nori Laha šanu za svoju majku. I da je, po, da je posjeti njen kabor. To su te dvije stvari što su hadisu. A kaže, e, pa mi je kaže Allah Žešanu dozvolio jednu, a zabranio drugu, odnosno dozvolio me da obiđem nijem kabur, kaže, ali mi je zabranio da činim istikvar, kaže imam neveli i mnogi drugi učinjaci, iz ovog se razumije da je njegova majka, ni e, znači, nije, nije od, e, znači, odehnut, znači da je ona završila kao, e, kao dje, djehenemlja, znači da će biti u djehenemu, u vatri, zašto? Jer da, da nije tako, bilo bi mu dozvoljeno da joj čini istikva. Istikva, traženje oprostu za nevjernika nije dozvoljeno kao što je došlo u ajetima. Kao što je došlo u ajetu, u Koran. Za tome, ovo je jedan od kraćen odgovoru ovog pitanja. Naravno, ovaj odgovor jel, nije štimalo određenim ljudima, određenim sektama unutar Islama, pa su, jel, pa, pa tvrde drugačije, da odnosno da Je, Spomenju jednu predaviju, a u stvari to je izmišljen lažni hadis, nema ga nigdje u, u, u zbirkama hadisa, e, znači Meudu, izmišljen, otvoren u kojem je navodno Allah Jelešanu Hu oživio njegove roditelje, pa su oni povjerovali u poslanika, pa su onda ponovo umrli. A to je Meudu izmišljen hadis, nema nikakvog osoba, nema ga u hadiskih zbirkama. Ali, uh, odljeđim sektama to treba, pa su one tako tumačili, tako dalje. Hele, ne, I dan dana znači, uh, ta, uh, to pitanje ostavlja veliku nelagodnost od mnogih ljudi, kako oni su njegovih roditelj, kako da oni budu u vatri, kako kako ono, tako dalje, uh, da ne otvorimo sad tu temu. I uh, to je bio prilike odgovor na ovo pitanje. Sljedeće pitanje, šesto, uh, kada se svala malikom u Rahanskola kada je da li se gubi abdest ako se dotakne nešto što je dodirnula vatra, kao što je PPU. Isto je on da to nekvari abdest, njem poznat da tako nešto rekao. Osim ako hođe u pitanju da da osoba kapital nije razumila nešto što je došlo u jednom hadisu. U došlo je u hadisu i dosta nam hadisu. Da, da se kvari abdest od onog nima meseti na, od onog što dodirne vakra pa ono što misli ono što znači što se pojega dodirla ga vatra misli se u stvari što je skuhaano na vatri ispečeno na vatri da posle toga treba udite ambest uglavnom ispravno je da je to derodirano i da ako je to ako se to u to pitanju mislilo jel, ispravno je ispravno da je to derodirano i da se ne radi po tom hadisu a ovo što je ako se ne misli to nego konkretno ovo što je rečeno u rečenici da se gubi ambest ako se dotakne nešto što je dodirivala vatra kao što je pepeo Uh, nema sunja to ne kvari abdest ima jednog dokaza na tako nešto da to može kvarti abdest ne znam sa koji biste a uopšte moglo da se kvari abdest ja. uh, sedmo pitanje kada je sad nam alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh uh, da li je po islamu ovo vode o, o, o nazivanju selama činio se uko svakog pitanje isto kada je, je dodatno stavljeno jel. hajde ne Sjedno pitanje. Da li je po islamu dozvoljeno praviti snješka djeliča? U osnovi, naravno, jel, da odmah kažemo, jel, što se tiče muamelata, međuljuskih postupaka, što se tiče muamelata, međuljuskih postupaka, osnova je tu al-hil, dozvola. Sve je dozvoljeno, osim što ukazuju širijski teksto, je da je zavranjeno. Znači, u osnovi, sve je dozvoljeno u uskim postupcima, mi moj badite način. Znači, sve je dozvoljeno umeđu uskim e, postupcima, relacijama, poslovima, trgovinama i tako dalje, osim ono što je došlo u širijeskim tekstovima da je zabranjeno. Ili pojačno, kak su Mura radite. A za, e, za ovako nešto nije došlo u širijeskim tekstovima je da, je, da je zabranjeno praviti. Odnosno, e, e, ovdje problem može doći sa drugim strani. Ako je pravljenje Snješka Bijelića ima veze sa vraća se na neku vjeru ima neki e, simbol nekog ibadeta nekog božanstva i nečeg drugog gdje se vrača na neku e, e, vjeru neispravnu vjeru batil vjeru onda te e, sa te strane dolazi zabrano odnosno oponašanje kafira u u stvarnima vjeri oponašanje kafira u, u stvarima e, u, u vjerskim znači, nekim praksama e, nekim ibadetima i tome nas slično Onda s tije strane može doći zabran. Meni nije poznato, nisam imao vremen da istražim. Jel, odakle, je osnova, kako je došlo s nešto bi, jel, ko je on, kako je znači, to trebalo istražiti. Sa historijski strani imao neku pozadinu vjersku, ili nima ima vjersku pozadnu onda je to zabranjeno oponašanje. Time su oponašanje, kjaferi u tome. S tim da je čudno jel, kako je imati jel, s koje mogli moglo imati jel, neku vjersku pozadnu. Ali hele ne se govorimo onako, jel, teoretski. S druge strane, može biti e, oponašanje kjafira u, e, u običajima. A rekli smo, jel, e, da je e, ispravno je, da je zabranjeno ponašati kafirima, u običajima. U kojim običajima? Oni koji su specifični samo za kjafire. Koji radaju samo kjafir. U tim običajem nije dozirano da se oni oponašaju. E sad se potrava pitanje. Da li je pravilno je snješka Da li je to običaj samo kod kjafira? I određeni vrsti kjafira, nije poznato uopšte i ne rade muslimani, pa da neko sad to radi i timo ponaša kjafire. Onda bi to moglo potlati po to. Međutim, koliko poznao, to je men poznato muslimanska djeca u mjestima gdje ima snijeđa, pravi snježka bjevića i, e, i sasvim normalna praksa da, da se time na takav način igra i Nijem poznato da, da je to specično samo za kjafire. <hlas> Uglavnom, jel, što se tiče ovog pitanja, osnova je da je to dozvoljeno. Osim ako se ispostavi, ovo malo prije što sam spomenuo. Ima vidi sa nekim vjerskim ibadisom, sa nekim vjerskim obredom u neke vjere. onda je to tom zabranjeno. Ili ako je spesitišno samo za kjafir. A bliže je da to nije spesitišno za kjafir, nego to radi i muslimani, muslimanska djeca. E, Allah zna najbolje. Osmo pitanje, assalam alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Kaže, uvično bude do 20 stepeni više, minus 20 stepeni više. Ne šide udalje na 23 minuta hoda. Kako da brat postupi? hoćeli ići na sabah ili će klanjati kod kuće? Naravno, ovo pitanje se vraća na obavezu odazivanja klanjanja u džematu za ono ko čuje ezan. Onaj ko čuje ezan koji se uči prirodnim glasom, Tužan da se odozove u taj mešć gdje se gdje se klanja u džematu. Po istavnom stavu da je vađib e, farz namaze klanjati u mešćinu. <hým> Onda se vraćamo ovdje na, na ovu pitanju. 23 minuta hoda. E, sa 23, minute, e, 23 minuta hoda može se prevaliti u više sigurno od jednog kilometra. Kilometar i po ili možda i više. Koliko znam? U prilike treba nekih 10 minuta normalnog hoda da se prijeđe jedan kilometar. Ali eto, neka budenik se prilje kilometar i pol. E, lično sam mjerio sa određenom braćom. Mjerio sam koliko se može čuti e, e, e, ezan koji suči prirodnim glasom. Znači nije ibre tu ezanu koji suči preko, preko megafona, preko zvučnika. Nego ibret prirodnim glasom. Na kojoj udaljenosti najviše se čuje prirodan glas? Naravno, ako ne utiče na tu planina, ako ne utiče na dolina, rijeka i tako dalje. Uglavnom, ono što smo najviše što, se, što smo, kada smo mjerili, što se najviše moglo najdalje čuti, gdje se ne razumije u tvari, možete samo čuti neka galama i da neko nešto urliče, nije se moglo razumiti šta u izgovara izgovara. To je neki nekih kilometar, kilometar iz sto metara. Znači, na najveću udalju, gdje se može čuti Ezan, otprilike, govorimo možda zavisno od mjesta, da li je dolina, da li je planina, tako dal Iz ovog što ovdje spomenuti o pitanju, ako je 23 minute hoda, jednog normalnog hoda, naravno ne posnijegu se ne može hodati, nego jednog normalnog hoda, uglavnom ne visam za minute, znači ako je ta njegova kuća udaljena više od kilometra, više od kilometra od mešćida, a kad kažemo od kilometra ne misli se oni kriv udalim sazama, nego u pravac, pravac od njegove kuće, znači one vazdušne linije, znači vazdušna linija, da bude udaljena jedan kilometar, Ako je više od jednog kilometra, onda išala nije, nije dužan da se odaziva klanjanju u tom džematu. Znači, to, to mu je mu stehada. Nije, znači, nije griješan ako ne ide klanjati. Ako je manji od jednog kilometra, onda je obavezan i vađi mu je da ide klanjati. To govorimo u osnovi. E sad, da li može velika hladnoća, poput niz vas i stepeni, i još, ako je pitanje snijek, nepro, neprohodna staza i tako dalje, da li je to uzor za izostavljanje džemata? I koliko to može u, biti uzor za izostavljanja džemata? A e, onda je to tema za sebe. Al pošto to nije pitano, jel, nisi ja tako nisam razumiju. E, nije to pitano, jel, da li je to uzor što je, je hladnoća min 20 stepeni e, i e, da, je, da je teško došli do, do mešćida zbog neprahodnosti, zbog dubokog knjiga, tako dalje. da li je to uzor za opredanje nekranja u džematu, jel, to je to pitanje pitanja za sebe? Nekad može biti uzor, nekad ne mora biti uzor. Helem nekse. Deveto pitanje. Kada eselam alejkum ve ja rahmetullahi ve da čitam više pošto pa ponavlja. E, može li biti musliman onaj ko ne zna šta je širke? Eto tu me nešto uči. Odgovor na ovo pitanje e, ima situacija određenih ljudi e, koji, e, kojima, koji mogu biti muslimani, a da ne znaju šta je širke. Našao je mera banalan primat, čovjek koji primi islam. Ne zna ništa o nešto ga privuklo, nešto ga dirnulo i on primi islam pita kako se ulazi u islama. Zovi kaže ulazi se sa shahadeto. I onda govori shahadet i postaje musliman. Pa ode počne toga u ovako se klanja i on klanja, Ali on ne razumije. Ne znam šta je, je li uopšte nikad čuo ni čuti, možda ni čita Kur'an ni ništa. Postaje musliman. I on će tek nakon doglednog vremena, ako bude vrijedan i bude htio ići tavo, naučiti o islamu, o tevhidu, o širku, o tevhidu, ono ispravno razumijenje, ali prvo u prvom momentu on to ne zna. I postoje musliman, nema sumnje da postoje musliman. Sredovan šehadeta, ušao islam, ali ne zna šta je širk, ne zna tumačenje širka, ne zna, i može čak upast u širka, ne zna širka. da je to širk. Nima sumnje da je ovo moguće, da se može desiti u i da se dešava u stvarnosti. To je jedan banal primjer. A može biti i drugi slučajeva u sredinama. U sredinama gdje, gdje, gdje nestalo znanja, ispravno šarijetskog znanja. Gdje nema učenih ljudi. Kao što je bio slučaj znači u, u Ruskim republikama gdje je bio zabranjen Islam. Pričanje u Islamu, tumačenje Islama. Znači u onim muslimanskim koje je sad odvojilo od Rusije. Gdje su ljudi bili ubijani zbog islama, odvođeni u Sibiri, slično tome, što je poznato, znači da je toliko zaboravljeno, osnove temelji islama su zaboravljeni, ljudi su samo znali da su muslimani i kri, je, ovaj samo neki su možda učili Kur'an i znali za Kur'an, neki su tajno klanjali, neki nisu, tako dalje, u svakom slučaju, znači ima tu slučaj, ljudi koji sebe smatra muslimanima i tvrde za sebe da su muslimani i možda i klanjaju I klasenja, a da nisu razumijeli te neke osnovne stvari i čak sam širk i možda čak upadno širk i radi širk i u takvim situacijama e, e, čak rada tog čin, činjenja dijela koji su širk e, u određenim razma po, po većinu čenjakovog umeta ehli sunelog žemana e, e, tada neznanje nepoznavanje osnovnih temelja islama može biti i uzr e, znači, da, da ne budu mušici zbog činjenja to širka znači, to dijelo je širk jesme očinio. Međutim, ono, ono može biti opravdanje upravda, neznanje, može biti koda, proda, upravdanje kod Aležišanu. Znači, što je podnata e, mesela, radila što, kod pičenjaka, da li je širk, može, da li može e, neznanje biti uzor za širk. Što je tema za sebe. U svakom slučaju je ovo što, što brat pita, jel? Znači, nema sumnje da, da, da ima situacije slučajeva, kao što je znači ona koji tek primi islam, da može zapoznaći šta je širk, ušte ne pojmaš širk, a muslimani primili islam ušo islam. Također ljudi koji žive u daljinu, nema učeniaka, nema kod da je uči, zabranjen islam tako dalje. Međutim oni jel uh, on su muslimani, uh, uh, nasljednici što podiraš, ne znam, međutim nema je i odat što jedan nauči i zabranjeno da uči. Znači to je slučaj gdje čovjek može biti to da ne razumije uk što neka je širka. Uh, dalje, deseto pitanje, a ono je ujednoj zadnje, jerova ostala su ostalo prošli put uh, u tom pitanju došlo. Kaže da je dozvoljeno Za čovjeka koji je u osnovi musliman, ali govori ružno protiv pripadnika ehli sunnata, takozvanih vehabija, reći da je šeitan. Od jednog dalje sačuvna predavanja da da govori o ovom pitanju i zabranjuje da se ikona zove šeitanom, jer kako on kaže šeitan, on kaže da je šeitan sušto zlo, a u čovjeku bi postoji mogućnost povratka. Da ne duljim, previše poznato je također da nas Allah Žešanu Hrana boješa, a da, da postoje šetani od džina i od ljudi. Kako razumijete ove dokaze koji su, koji su makar privjedno kontradiktovni? Da li je dozvoljeno i čovjeka koji nanosi puno štete islamu nazvati šetanom? Da vas Allah pomogne u vašim poslom. Naravno, odgovor na ovo pitanje, prvenstvo se vraća jer postoje riječ o tome da je Allah Žešanu nazvao da znači rekao da ima šetani من الجن والانس لا يمى شيطاني او جنيا و людей що е дошло ел у коранському аяту у جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعد زخرف القول غرورا Kaže voleoša rabbu kema fa'aluhu fa darhum Kaže e, takođe nismo učinili svakom vjerovjesniku kaže a duve neprijatelja kaže šetane od ljudi i šetane od džina. Jedni drugima objavljuju zohrota, znači lažan govor ukrašen, sad reči govor koji obmanjuje ljude. Uglavnom, u tefsirima ovog ajeta je došlo, da ne duljimo oko toga, znači, e, da je ovo e, u ajetu, šeitani od ljudi i od džina, da je to u stvari u arapskom jesku, u stvari bedel mi na dub, jer a dub je neprijatelj, spomenuto, prije toga. Znači, značenje ajeta također mi smo učinili svakom vjerovjesniku, znači učinili da ima neprijatelja. Kojeg neprijatelja? Kaže šetane od ljudi i od džina. Koji jednim drugima i govore manju ljude. U, u borbi protiv proti vjerovjesnika. Znači, u stvari znači to? Da su neprijatelji vjerovjesnika, koji su govorili protiv njih, da su oni u stvari da su neprijatelji od da su oni u stvari ti šetani od, od ljudskog i od džinskog roda. E, odnosno, Kaže Ibn Kesir, kaže šeitani, kaže šeitani su ko, kaže šeatinu, kaže ko su ti, kaže svako ona kaže koji je, iz, dođe sa zlom poput, poput šeitansko, poput zlas kojim dolazi šeitam. Kulo men haređan an meziri hibišan, znači ko dođe sličan njemu po zlu, to su šeitani. A kaže Allahovim e, postaniču vjero vjeriscama nisu neprijatili bili osim šetani od ovih od ljudi i od džina U, ima i drugo tumačenje o se prenosi kaže e, kaže šejah Afinul kaže, e, kaže od džina šetani i od ljudi šeitani, da se u stvari, da ima ljudi, znači, da se tako ponašaju, da tako rade, kao da su u njima šeitani. Znači, na njih su toliko šeitan djelovali, da oni u stvari rade ono, što i šeitani rade. Hele, nej se, bilo kako bilo, znači, ovaj ajet, Ako bi se e, htjelo reći da da ovaj ait može biti e, dokaz da se nazove neko od muslimana šejtanom koji, e, koji ružno priča protiv protiv kako oni rečeno pitanje ehli suneta koji oni nazivaju bahbijama. E, sad zarci u kom kontekstu se misli tu šejtan? Ako se misli Nači u kontekstu šejta, kao što smo ajto, da je on neprijatelj. Da je on neprijatelj, znači Ezli Sunetske dali, da je on neprijatelj ehli Sunetske dali, da znači, da svjesno i smišljeno priča protiv њih, blati ih, da ih naruši, da ih ocrni, je je kak čak ne li i da laži, i da slaži i tako dalje, u tom kontekstu, znači ne veđo radi iz neznanja. Čovjek ne znađ, pa tako priča, čuo i tako dalje. Možda to nije prodanije nego svjesno i otvoreno priča protiv njih, čak izmišlja laž i tako dalje u tom kontekstu kao neprijatelj te davi, ispravni davi vraćanja na izvor islam u tom kontekstu reći da je da je poput šeitana ima smisa, jer je neprijatelj onog što je ispravno bez obzira što je on muslima i što klanja a ako se misli da je on šeitan u smisu da je poput šeitana u smisu da je poput šeitana znači Uh, ono koji je kjafir uh, u tom kontekstu naravno da nije neispravno reći. Nije ispravno reč, da je šeitan kao što je šeitan ovaj koji je na kufru. Ono su svi šeitani koji, koji zavode ljudski rod sa tjinjem da ih zajedno sa odvedu u džehenem. U tom kontekstu reč da je šeitan znači to nije tačno. To nije tačno. Međutim ovdje jel, kako je prenašena ova, ova rečenca On kaže da je, kako kaže je čuo od nekog daje, kaže, kaže e, njegove opravdanje, sa što nije dođeno da se govori na zove šeitan, kaže, šeitan je sušto zlo, a u čovjeku uvijek postoji mogućnost povratka. Mi, e, mi, naravno da je šeitan sušto zlo, e, ali mi govorimo u momentu, u čovjeku postoji mogućnost povratka, to je tačno, ali e, mi govorimo ono u onog momentu djelovanja određenja čovjeka, znači da su njegovi postupci i djelovanje šeitanskih. Da je tu poput šetana. U tom kontekstu ima smisla reći. Jel? A narodno, a ne u kontekstu da je on, on šetan, poput šetana. Zbio ono, znači, poput šetana, recimo, ako uzimo primjer, Ebu Džehla i Ebu Leheba, koji su nema sumnje, šetani od inca, od ljudi. I da nevojim neke druge mušike, koji su rade ono što su radele. Znači, se u tom kontekstu ovaj covek smatra da je šetan od, od insa, od ljuskog rada, je neistan. Jer u njemu ima hajra u tome što je musliman uopšte. On ima svoj hak kod nas kao musliman. Da ga posavjetujemo, da, da mu damo njegov hak islama onim svim pravima koji su spomenuti, koji su poznati u hadisima. A ovu stvar mu zamjerujemo i na nju, da nju upozoravamo i molimo Allah Žešanu da ga uputi, da ga vrati na istinu i da mu, da mu oprosti takvo ponašanje. Helenaice znači po mom nekom tumače nije to baš crno bijela, je l? Crno bijel u smislu jel, da, da ako se poredi taj čovjek sa djelima šetanskim onda ima to smisla smisla riječi. A ne da je on sam posjedio šetan kao kiafir u ljudskom rodu, je l, afriko i radi protiv islama, protiv vjerojesnika, protiv vjeri i tako dalje. Allah zna najbolje. Uglavnom eto to su ta pitanja koja su došla, koja su nova, tih desetak pitanja i s tim smo završili naravno o, o, o, o, prodili smo vremenski vremenski termin e, davno zadajući opet na kašnjenje e, ja molim Allaha Češanu da nam ovo ukabuli i da ovo bude dokaz za nas na sunje dana ne protiv nas, da nam poveća znanje i bogobojaznost a ujedno braćo siste koji sam priliku da zajednički dovimo da Allah Češanu sačuva našu braćo i sestre u Siriji, da im olakša njihove tegobe i njihove nedače, da izliječi njihove bolesne, da im pomogne u njihovom džihadu i borbi protiv, protiv keafira, dašara i da nam da nas Allah žano obraduje sa brzim haberom, da je on spao sa vlasi, da je ubijen, da je smaknut, i da je da je sa te strane dosta olakšaj za našo braće i sestrama u u tom mjestu i braćo savjetujem vas da kada padnete na sležu da se sjetite da njeh naši braći i da dovite za njih kao što su braći i sestre kao što se prenose ovde oni dolaze za nas kada smo mi bili u musibetu u Bosni subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilajk